Розділ 26. Наступного ранку Брід Марі присвятила миття балконних меблів. Їй не вистачало цього столу і цих стільців. Старушенці з ходунками в саду, по той бік дороги, забирали газети з поштової скриньки. Брід Марі в пориві соціалізації помахала їм, але ті у відповідь тільки зло витріщились і повернулися до будинку, грюкнувши дверима. Брід Марі відчула себе безглуздо. Коли вона спустилась на кухню, банк смажила бекон. Але витяжку, звісно, не включила. Мабуть, банк це подобалось. Її не хвилює ні сморід м'яса, що підгоріло, ні що подумають сусіди. Брід Марі нерішучи зупинилась в дверях. Банк її ніби помітила, і Брід Марі двічі кашлянула. Відчуваючи себе зобов'язаною порозумітися з господиною, після того, що сталося. «Ти, зрозуміло, вважаєш, що маєш право знати, що до мого чоловіка?» почала вона. «Ні», – рішуче відповіла банк. «Хм», – з жалом констактувала Брід Марі. «Бекон?» – буркнула банк і хлюпнула на сковорідку пива. «Ні, дякую», – відповіла Брід Марі, без найменшої гиди, і продовжила. «Він – мій чоловік». «Ми не розлучилися», «Мене просто деякий час не було вдома. Це як відпустка, але тепер, знаєш, мені час додому. І я, звичайно, розумію, що тобі можливо таких речей не збагнути. Але він мій чоловік. У моєму віці кидати чоловіка зовсім не годиться». Судячи з вигляду банки, їй найменше хотілося обговорювати відносини Бріт Марі з Кентом. «Ніби не хочеш бекону?» – буркнула вона. "Бріт Марі – Похитала головою. Ні, дякую. Зрозумій, він хороша людина. Він зробив помилку, але помилку може зробити кожен. Я впевнена, у нього було багато можливостей зробити помилку раніше. Але тоді він її не робив. Не можна дорікати людині однією єдиною помилкою цілу вічність. Смачний бекон, спокушала банк. Існує борг. «Обов'язок подружжя, не можна просто взяти і відмахнутися від нього», пояснила бріт Марі. «Я запропонувала п'яєшню, якби яйця були, але їх з'їв собака, тож тобі доведеться задовільнитися беконом», пробурчала банк. «Не можна кидати один одного, коли все життя прожили разом». «Будеш їсти бекон», ухвалила банк і включила витяжку. «Здається, тому що її стомив звук голосу Бріт Марі, а не запах смаженого м'яса. Бріт Марі вперла п'яти на підлогу. Я не їм бекон, там багато холестерину. Кент теж звів його до мінімуму. До твоєї інформації, він був у лікаря восени. У нас винятково кваліфікований лікар. Він емігрант з Німеччини. Банк увімкнула витяжку на максимум потужності, так що Бріт Марі довелося перейти майже на крик. Не можна йти від чоловіка, якщо в нього зовсім недавно був серцевий напад. І я не така. На стіл перед нею з рохотом опустилася тарілка. Жир бризнув на край столу. Їж, сказала банк. Брід Марі віддала м'ясо собаці, але про Кента більше не говорила. Принаймні намагалася не говорити. Що означає, коли людина вболіває за Манчестер Юнайтед? «Чи як там вони називаються?» – запитала вона. «Вони постійно виграють», – пояснила банк із повним ротом бекону. «Тому уявили, що на це заслуговують». «Ах-ха-ха!» – відповіла Бріт Марі. Більше банк нічого не сказала. Бріт Марі встала, вимила тарілку, витерла її, трохи зволікала на випадок, коли банк вирішить щось додати». Але Банк, здається, взагалі забула про бріт Марі. Тому бріт Марі відкашлянулася і вперто заявила. Кент зовсім непогана людина. Він не завжди вигравав. Собака дивився на Банк так, ніби вважав, що у неї нечисте сумління. Здається, Банк це зрозуміла, судячи з того, що їла вона з похмурим мовчанням. Ніж завжди. Бріт Марі вже вийшла з кухні. Одягнула пальто і акуратно поклала список у сумочку. Коли собака на кухні забурчав, банк голосно простогнала у відповідь, а потім крикнула у вітальню: Підкинути тебе, перепрошую, підвести тебе до центру. Брід Марі витручилась на банк, ледь не впустивши сумочку. Підвести? Я ні, все гаразд дякую. Я не хочу, не знаю, я, звичайно, нікого не засуджую, але. Побачивши на обличчя банк задоволену усмішку, вона замокла. «Я майже сліпа. Я не керую машиною. Я пожартувала, Бріт Марі». Собака подивилась на неї підпадьорливо. Бріт Марі поправила волосся. «Ах, ха, ха це дуже любязно з твого боку». «Не хвилюйся ти так, Бріт Марі», – прокричала їй банку відповідь. Яку дати відповідь на подібні безглузді домисли? Бріт Марі дійшла до центру, до звіля пішки. Прибралась, вимила вікна і почала дивитися через них на світ. Тепер вона бачила його інакше, ніж тільки тоді, коли приїхала до Боргу. Фоксин дозволяє людині побачити світ інакше. Вона сервірувала снігерс на тарілці біля дверей. Перетнула футбольне поле, яке колись вважала паркуванням. Біля піцерії стояла поліцейська машина Свена. Брід Марі зробила глибокий вдих і увійшла. «Привіт!» – привіталася вона. З криком «Брід, привіт!» особа викутла з кухні, скавником на відльоті. Свен стояв біля каси, сьогодні він був у поліцейській формі. Він квапливо зняв кашкет і тепер тримав його у руках. «Доброго дня, Брід Марі!» – посміхнувся він і ніби підріз на пару сантиметрів. Від вікна долинув інший голос. «Доброго ранку, кохана!» Кент пив каву. Він сидів розутий і поставив ноги на сусідній стілець. Це один з його найголовніших талантів. Опинившись де завгодно пити каву зі зручністю, немов у власній вітальні. Ніхто так не володіє мистецтвом почуватися, як вдома будь-де і без запрошення як Кент. Свен жжався, наче йому не вистачало повітря. Рітмарі постаралась не подавати виду, що її серце збилося з ритму. Я думала, тобі треба до аудитора, сказала вона. Скоро поїду. Цей хлопець, Омар, хотів дещо мені показати, посміхнувся Кент. Ніби часу в нього стільки, скільки завгодно. Потім глумливо підмогнув свену і голосно оголосив: Не хвилюйся, шерифе, я сьогодні не паркувався незаконно. Я залишив машину з іншого боку дороги Свин витер долоні об штани і, дивлячись у підлогу, відповів Там теж не можна Кент кивнув із навмисною серйозністю Випишете штраф, шерифи? Ви приймаєте готівку? Кент викинув на стіл свій гаманець Такий товстий, що Кенту довелося прихопити його гумкою, щоб засунути до кишені штанів Потім розсміявся, наче це був жарт у нього це добре виходить, у Кента. Вдавати, що все це – просто жарт. І спробуй образитись, адже Кент одразу каже. Та кинь, у тебе що, немає почуття гумору? Людина з поганим почуттям гумору у цьому світі завжди у програші. Свен дивився на підлогу. Я не виписую штрафи, я не черговий на паркуванні. Окей, шерифе, окей, хоча свою машину – «Шериф паркує там, де шерифу подобається», – посміхнувся Кент і кивнув у вікно на поліцейську машину. Перш ніж Свен встигну відповісти, Кент крикнув особі. «Не хвилюйтесь, за каву шерифа я заплачу. Все одно ми, платники податків, платимо зарплату шерифу, так що просто запишіть на мій рахунок». Свен мовчки поклав гроші на прилавок, потім тихо сказав особі. «За свою каву я сам заплачу». Після чого покосився на Брід-Марі і промовив, «Я візьму із собою, якщо можна». Брід-Марі хотіла відповісти йому, але не встигла. «Подивись, ось, кохана!» І я їх надрукував для того хлопця, Омара, на всю горлянку прогорла Кент, розмахуючи цілим віялом візиток. Оскільки ніхто в усій піцерії не зірвався з місця і не підбіг до його столика, Кент дуже грунтовно підірвався і зітхнув, ніби журячись, що ні в кого присутніх не виявилось почуття гумору. Потім в одних шкарпетках прийшов до каси, у Брід Марі середині все кричало і простягнув візитку Свену. «Ось, шерифе, візьміть картку!» Потім віз усмішкою показав одну картку Бріт Марі. На картках зазначалося «Омар, підприємець, у цьому їхньому місці навіть друкарня є». Надрукували вмить, і щасливі були по вуха, замовників у них у бідолах немає, весело розповідав Кент, узявши слово місто у невидимі лапки. Свен, що стояв поруч, важко ковтнув. Особа налила йому кави у пластиковий стаканчик. Свен узяв його і попрямував до дверей. Проходячи повз Брит марі, він сповільнив крок. Квапливо глянув їй у вічі. Гарного, гарного дня! Поважав він, і тобі. Так, я хотіла сказати вам також, і вам також гарного дня, відповіла Брід Марі і прикусила щоки. Будьте обережні, шерифи, застаріг Кен голосом телевізійного персонажа. Свен завмер, опустивши очі. Брід Марі встигла помітити, як він стиснув кулак, аж кісточки побіліли, а потім сунув руку в кишеню штанів, немов загнав тваринку в мішок. Двері за ним радісно брязнули. Бріт Марі розублено стояла перед касою. Просто дивно, що може влаштувати Кент, він почувається настільки, як удома, у, у будь-якому місці, що Бріт Марі враз починає почуватися сторонньою. Кент ляснув її по спині, помахав візитівками. Кент, любий, ти не міг би одягнути черевики? прошепотіла вона. Кент здивовано глянув на свої шкарпетки і підтиснув великий палець. Що стирчав у дирку Так, так, кохана, зрозуміло Мені такий час вже йти Віддай їх тому хлопцеві, коли він прийде Він театрально змахнув рукою Так, що брякнув браслетик годинника Страшенно дорогий Це знають і Бріт Марі І всі, хто стикався з Кентом У черзі на заправці Засунув візитівки Бріт Марі І цмокнув її в щоку Повернувся увечері Крикнув він уже в дверях і наступної секунди зник. А Бріт Марі залишилася розгублена, як ніколи у житті, яка не знає, що їй робити, і тому зробила те саме, що завжди. Почала прибирання. Особа не втручалася, може їй було все одно, а може і не було. Омар з'явився на обід. Він одразу кинувся до Бріт Марі через всю піцерію, немов вони не двоє останніх людей на землі. І в неї в руках останні на землі пакет картопляних чіпсів. «А Кен тут? Він прийшов? Він тут?» Омар смикав Брід Марі за руку. «У Кента зустріч за аудитором. Він повернеться увечері», – повідомила його бріт Марі. «Я дістав офігенні диски для його бехи. Найжир! Самі перевірте! Хочете? Для друзів дисконт!» – завив Омар. Брід Марі не стала оточняти подробиці, оскільки припустила, що якась вантажівка, яка навіть не збиралася зупинятися в борзі, стала легше на виїзді селища, ніж була на в'їзді. Брід Марі віддала хлопчику візитівки, і він відразу вгамувався. І тримав їх так, наче вони зроблені з безцінного шовку. Задзеленчали двері, і увійшла Вега. І навіть не подивилася на Брід Марі. «Доброго дня, Вега», – сказала Брід Марі. Вега її проігнорувала. «Доброго дня, Вега!» – повторила Брітмарі. Марій. «Дивись, які офігенні жирні візитівки! Мені їх Кен зробив!» – вигукнув Омар, сяючи очима. Вега остріла цю новину байдужим мовчанням і рушила на кухню. Незабаром стало чути, як вона миє посуд. Звук такий, ніби в раковині щось повзає, а Вега намагається його убити. Особа викотилась з кухні і винувато знизила плечима. «Вега то!» «Зла-призла. Звідки ти знаєш?» – запитала Брід-Марі. «Підліток. Сама взялася мити посуд. Ну, значить зла. Я не знаю, хто…» – Брід-Марі довелося визнати, що у цьому є своя логіка. «А чому вона розлючена?» – тут втрутився Омар. «Дізналася, що то був Кент, і зрозуміла, що ви вирішили звалити». Сам він, схоже, особливо не засмутився – Можливо, зміна футбольного тренера на перекупщика автомобільних дисків була йому вдалою угодою. «Я залишусь у борзі до змагань», – сказала Бріт Марі чи то собі, чи то іншим. Але хлопчик її, здається, не почув, навіть не виправив змагання на кубок. А Бріт Марі цього майже хотіла. Увійшли чоловіки у бородах та кепках. Вони сіли пити каву і читали газети, вдаючи, що Бріт Марі тут немає. Але сьогодні вони виглядали більш розкутами, наче знали, що незабаром їм не доведеться робити цей вигляд. З'явився Карл у червоній кепці, за черговою посилкою. Брід Марі уже зважилась запитати, що в посилці. Але двері встигли за ним брязнути раніше, ніж Брід Марі встигла відкрити рота. Особа роз'їжджала туди-сюди, поїдаючи кукурудзяні пластівці з пакета. Бріт Марі принесла їй тарілку, а особа, судячи з вигляду, майже хотіла, щоб Бріт Марі це зробила. «Карл будує цю, як її, теплицю». Репліку супроводжував фонтан із кукурудзяних крихт. Перепрошую, вибачилась Бріт Марі, струшуючи крихта жикета. «Теплицю, таку кімнату для рослин», – пояснила особа. Ага, -ха, ха тобто в усіх його посилках теплиця?» Ну, коли Карл із дружиною стали Карлом та дружиною, була п'ятниця З того часу, ось уже 14 років, Карл купує квіти Потім фінансова криза, бюро перевезень закрилося Все позакривалося Карл був цим його, механіком, ремонтував вантажівки А тепер безробітний, квітковий магазин у борзі закрився Ні грошей, ні квітів Ось Карл і будує теплицю в саду щоб дружина Карла, що п'ятниці, отримувала квіти. Усоба висипала залишки пластівців із пакета в рот. Притому більша половина потрапила на светр. Ще поема є, як його, але кохання з них більше, га? Це з Біблії заперечила Бріт Марі. Це з них більше раз у раз трапляється у кросвордах. У веги явно закінчилося, чим гримати на кухні. І вона рушила до вхідних дверей. Аха ха, ти, звісно, на вулицю, доброзичливо запитала брік Марі. А то вам не байдуже, пирнула вега. А чи ти повернешся до початку тренування? А яка блін різниця? Вдягла б хоча б куртку, на вулиці холодно. Пішла нахрін, стара перечниця, валила б додому до свого грібаного життя зі своїм грібаним чоловіком. Вега грюкнула дверима. Двері радісно брязнули. Омар, підхопивши візитки, помшав за сестрою. Брід Марі гукнула його, але він або не чув, або йому було байдуже. Двері прязнули. Брід Марі в похмурому мовчанні взялася за прибирання піцерії. Ніхто не намагався їй завадити. Закінчивши, Брід Марі опустилася на кухонну табуретку. Особа сиділа поряд, потягуючи пиво, і задумливо розглядала Брід Марі. «Пивко, Брід Марі, хочеш?» Брід Марі глянула на неї розширеними очима. «А знаєш що?» «І справді, я справді б випила пива». Вони пили пиво і більше нічого не говорили. Брід Марій вже зробила два чи три ковтки, коли двері знову бряснули. Брід Марія якраз встигла вискочити з кухні, коли до піцерії увійшов молодий чоловік. Незвична до таких доз спиртного серед білого дня – Брід Марі не відразу помітила, що у чоловіка на обличчі чорна балаклава Зате це помітила особа Поставивши пиво на підлогу, вона підкотила до Брід Марі І смикнула її за рукав жакета Брід Марі, на підлогу, живо! І тоді Брід Марі побачила пістолет Розділ 27 Дивне відчуття, коли дивишся у дуло пістолета Тебе ніби засмоктоє, туди падаєш через кілька годин у піцерії з'являться поліцейські з міста і запитають, чи може Брід Марі описати хлопця, що на ньому було, високий він на зріст чи ні, говорив він на діалекції чи з акцентом. Але єдина особлива прикмета, яку Брід Марі зможе назвати – це мав пістолет. Одному з поліцейських доводиться пояснити їй, грабіжникві просто потрібні гроші, і не варто сприймати це як щось особисте. Поліцейським легко говорити, коли на тебе спрямований пістолет, не сприймати цю справу як особисту досить важко. Цьому Брід Марі безостережно впевнена. «Відчиняй, матір, твою гребану касу!» – зашепів грабіжник. Потім згодом вона згадає, що грабіжник звернувся до неї начебто вона механізм, а не людина. Особа спробувала під'їхати до каси, але Брід Марі стала на шляху. Ніби примерзла до підлоги Відкривай касу Гукнув грабіжник так, що особа І чоловіки в кепках інтуїтивно заслонилися руками Наче це могло їх врятувати А бріт Марі завмерла на місці Жах паралізував її настільки Що вона не могла навіть злякатися І сама не розуміла, чому вона так вчинила Але є речі, яких людина про себе не знає Поки її в обличчя не спрямують пістолет. І ось Брід Марі на своє здивування і на жах особи і чоловіків почула власний голос. «Спочатку щось купіть!» «Відкривай!» – репетував грабіжник. Брід Марі не ворухнулася, поклала забинтовану руку на здорову. Руки тремтіли, але ще сьогодні в день Брід Марі вирішила, що з неї достатньо, і тому відповіла з усією можливою доброзичливістю. «Чи бачите, щоб відкрити касу, треба пробити якусь суму? Інакше почнеться плутання із чеками». Пістолет у руці грабіжника ходив ходуном. Він був і здивований, і розгублений. «Ну так пробивай!» – брід Марі склала руки на животі. Пальці були слизькі від поту. Але щось у середині неї. Супереч категоричним протестам здорового глузду ухвалило рішення зараз. Не зважаючи ні на що – Хоч трохи постояти за себе, але ж, зрозумійте, не можна просто вести перші цифри, що попалися, каса проб'є неправильний чек. Та мені все одно на твої чеки, старати дурепо, відкривай, викрикав грабіжник. Підвищувати голос не має жодних підстав, рішуче перебила його бріть Марі і терпляче додала, як немає жодної необхідності голубчику, вдаватися до подібного лексикону. Тут на Брід Марі налетіло інвалідне крісло і вдарило її під коліно. Так що всі троє – особа, крісло та Брід Марі – опинилися на підлозі. Одночасно прогримів постріл, так що аж о вухах завило, а простір змістився. Люміністентні трубки обсипали снігопадом уламків, і Брід Марі не розуміла, на спині вона лежить або на животі, де стіни, а де підлога. Вона чула, як особа важко дихає її у вухо, і як вдалині начебто щось брязкає. Потім вона розібрала голос Веги та Омара. «Що за х?» – почала Вега, й Брід Марі мимволі схопилась на ноги. Хоча у вуху не дзвонило, дзвеніло, а розсудливість на весь голос кричала, що треба взяти себе в руки і полежати на підлозі, як цивілізовані люди. «Багато чого про себе не дізнаєшся, поки не станеш собою. На що ти здатний, наскільки ти відважний?» Грабіжник повернувся до Вега та Омара. В порізах балаклави спалахнула людь. «Блін, якого хріна ви тут забули?» «Псих?» – прошепотів Омар. «Якого лису тут ошиваєтесь? Я ж дочекався, поки ви відвалите. хіра ви сюди приперлися?» «Я куртку забула?» – сказала Вега. Псих шалено розмахував пістолетом перед носом. Але бріт Марі вже стала між дулом і дітьми. Переконалася, що закрила собою Бог. І завмерла, не подавшись назад ні на міліметр. Знову вмерла в підлогу, але тепер всі витисні прагнення раптом розправились всередині її і стали опорою, за яку вона трималася. «Все, з мене досить!» – погрозливо прошепотіла вона. І подумала, що вперше в житті бодай шепить загрозливо. Атмосфера, що зависла в приміщенні, найточніше можна було пописати як неоднозначно. Псих не знав, що робити з пістолетом, решта присутніх завмерла в очікуванні його рішення. Бріт Марі невдоволено глянула на мною психа. Я помила підлогу. Так, заткнись ти, Відьма, вигуну псих. А ось цього я не зроблю в жодному разі, відповіла Бріт Марі. Спорізів балаклави капав під, псих зробив два обороти на місці з пістолетом на рівні очей і чоловіки в кепках знову повалились на підлогу. Потім востаннє з ненавистю глянув на Бріт Марі і кинувся тікати. Дверні дзвіночки радісно брязнули, і Бріт Марі відчула, що її тіло зараз калюжею розтечеться по підлозі. Вер знову переплутався знизом, і вона не відразу зрозуміла, що в вертикальному положенні її отримують тремтячі руки Вега та Омара. Рука в жакета намок від сліз, і вона не знала, чиї вони – Ніхто її тепер обнімає, діти її чи вона дітей. Але коли діти стали осідати на підлогу, у неї невідомо звідки з'явилися сили, щоб стояти на ногах. Тому що такі жінки на кшталт Брітмарі, Вони набувають сили, коли треба підтримати іншого. «Вибачте, пробачте, пробачте!» – задихалася Вега. Шепотіла Брітмарі і захитала її і омара. «Вибачте, що я обізвала вас перечницею», – схлипнула Вега. «І я таке і раніше чула», – тішала її Брід Марі. Вона посадила дітей на стілець, окутала в плед, налила їм гарячого шоколаду зі справжнього какао. Саме цього просили діти Кента, коли були маленькі і прокидалися серед ночі від кошмарів. Якість какао викликала сумніви, тому що особа клялася, що це майже какао, китайське. Але діти все одно були надто схвильовані, щоб відчувати смак. Омар твердив, що потрібно зв'язатися Самі. Вега раз у раз набирала номер брата. Брідмарі спробувала заспокоїти їх. Вона була майже впевнена – Самі не має відношення до пограбування. Діти дивилися на неї з відкритим ротом, а потім Омар прошепотів. «Ви не розумієте, якщо Самі дізнається, що псих цілився в нас пістолета?» Він знайде його і вб'є. Треба зв'язатися з Самі». Номер Самі не відповідав. Діти злякалися не на жарт. Брід Марі міцніше згорнула їх у ковдру, зварила ще шоколаду. А потім зайнялася тим, що вміла. Тим, що їй добре виходило. Принесла щітку, ганчірку для підлоги і соду. Підмила уламки і стала мити підлогу. Закінчивши, вона встала за касу і вчепилася в прилавок, щоб не зумліти. Особа простягнула їй таблетку від головного болю і пиво. Чоловіки в кепках і бородах стали за столика. Принесли чашки і безшумно поставили їх на прилавок перед Бріт Марі. Потім зняли кепки, опустили голови, шукаючи щось у газетах і знайшовши, простягнули їй програми з кросвордами. Розділ 28. Бріт Марі не знала, чий голос почула раніше. Кента чи Свена Свен приїхав, бо йому зателефонувала Веа Кент приїхав, бо йому зателефонував Омар На парковці з вереском загальмували поліцейська машина та БМВ Увійшовши до піцерії, і Кент, і Свен побіліли Пустили руки і застигли в дверях Дивлячись на стелю і розбиту люмісцентну лампу Потім так само невідривно набрід Марії. Вона бачила, як вони налякані, як мучило їх те, що їх не було тут. Вони не захистили Бріт Марі, як страждають, опустивши шанс стати її героєм. Вони тяжко ковтали і явно не знали, як поводитись. А потім вчинили так, як зробив би в такій ситуації практично будь-який чоловік. Стали звинувачувати одне одного. «З вами все, гаразд?» – звернувся до присутніх Свен – але його перебив Кент. Він обвів приміщення рукою і скомандував. «Зберігаємо спокій до прибуття поліції». Свен круто розвернувся, як ображений манекен. «А на мені що, по-твоєму? Чортів маскарадний костюм?» «Я маю на увазі справжню поліцію, яка здатна зупинити грабіжника», – пирхнув Кент. Свен сердито зробив два кроки вперед і підняв підборіддя. «Ну так!» «Ну так, саме ти, звичайно, зупинив би його гаманце». Обидві фізіономії в одному мить стали з білих червоними. Таким злим Бріт Марі Свена ще не бачила. Вега, Омар і особа, судячи з виразу їхніх облич, теж. Кент Міттєво зрозумів, що його лідерство похитнулося, підвищив голос, щоб повернути контроль над ситуацією. «Ви як, хлопці, нормально?» Спитав він Вего та Омара, простягаючи їм руку. Не смій їх питати. Ти навіть не знаєш цих дітей, відрізав свен і штовхнув руку кента, після чого повернувся до них і сам простягнув руку. Ви як, хлопці, нормально? Вега та Омар розгублено кивнули. Особа спробувала вставити слівце, але їй не дали навіть розкрити рота. Кент заліз перед свеном, змахнув руками. А тепер. Усі заспокоїлись та викликаємо поліцію. «Я вже тут! Тут! Бараняча башка!» – гарпнув Свен. Брід Марі, перемагаючи дзвін у вухах, кашлянула і попросила. «Кент, будь ласка! Свен, будь ласка! З вашого дозволу прошу вас заспокоїтись!» Чоловіки продовжували сварку, як ні в чому не бувало. Вони жестикулювали і ніби не чули Брід Марі. Ніби поставили її на паузу, натискаючи кнопку пульта Кент пирхнув, що на таких як Свен і пістолета не потрібно Підходь і бери голими руками Свен пирхнув у відповідь, що Кент, звичайно, страшно сміливий Коли сидить у БМВ із заблокованими дверима Кент гаркнув, що Свен несе себе лише тому, що він єдиний поліцейський на всю цю діру Свен у відповідь, що Кен уявив, ніби тут загальне захоплення, купується за візитки тощо. На що Кен крикнув, хлопець хоче бути підприємцем? На що Свен гаркнув Підприємець це не робота. На що Кен сказав, може йому тоді стати поліцейським? А скільки заробляє поліцейський? На що Свен розлютився? У нас індексація зарплати. Два і п'ять десятих відсотка на рік. У мене чудові відрахування до особистого пенсійного фонду. Я ходив на курси. Бріт Маріс спробувала вклинитися між ними, але вони, як і раніше, її не бачили. Кент, прошу тебе, свен, прошу тебе, знову почала вона. Але Кент жестикулював ще озлобленіше. Свен змахнув рукою і в результаті обидва випадково потрапили їй по обличчю. На що брід Марі впала навзнак Але чоловіки не помітили і цього Вони вже схопили один одного за груди «Я ходив на курси» Насмішкувато передразнив Кент «Смикати поліцейського за форму – це злочин» Загарчав Свен і рванув Кента за сорочку «Пусти, кажу, пусти!» «Руки від сорочки!» – заволав Кент «Ти знаєш, скільки вона коштує?» «Фітюлька марнославна, не сумніваюся» «Брід Марі тебе покине!» – волав Свен. «Кине мене? Чи ти не думаєш, що вона залишиться з тобою?» «Славетним охоронцем!» – репетував Кент. Брід Марі замахала руками, щоб привернути їхню увагу. «Кент! Свен! Прошу вас, припиніть негайно! Я щойно вимила підлогу!» Але все намарно. Кожен уже встиг обрушити правий кулак на голову супротивника і скластися навпіл, немов у дивному танці, що супроводжується за диханкою та лихослів'ям. Через секунду обидва впали на двері, немов ведмеді, і наступної миті двері з диким грохотом розлетілися в тріски, а суперники приземлилися в абсолютно невтішну для них купу на парковці. Брід Марі кинулась слідом. Чоловіки підняли на неї очі, раптом замовкли. Вони зрозуміли, куди впали. Кент першим спробував встати на ноги. «Кохана, ти ж бачиш, цей хлопець просто ідіот!» Він перший почав, обурився Свен і підповз ближче. «Ти що, дурню?» – пиркнув Кент. «А, це ти!» Ось тепер із Брід Марі досить. Усього досить. На неї кричали, її штовхали, її загрожували пістолетом. А тепер їй знову доводиться підмітати підлогу, бо тріски від зламаних дверей засипали всю піцерію. Усьому є межа. Її навчили вперше, і вдруге, і втретє. Тому вона набрала повні легені повітря і вимовила за сією доступною їй рішучістю. «Дозвольте попросити вас піти звідси!» Суперники її все одно не чули, тому Брід Марі вчинила так, як робила в останні років двадцять тому, коли один з її квіткових горщиків упав з балкона. Вона крикнула «А ну геть! Звідси! Обидва!» Піцерія затихла, наче сюди увірвався ще один бандит із пістолетом. Кен і Свен стояли, роззявивши рота, і видали звуки, які неодмінно стали б словами, якби роти після кожної мови закривалися. «Брід Марі!» Тиснула п'ятами в підлогу і вказала на зламані двері. «Геть звідси! Негайно!» «Але чорт забирай, кохана!» – почав Кент, але Брід Марі рубанула повітря забинтованою рукою, що виглядало як прийом з якоїсь дивовижної системи єдиноборств. «Ти хоча б би спитав, що в мене з рукою, і тоді я повірила б, що тобі байдуже. «Я думав, кохана, я вирішив, що ти прищемила руку в посудомиці, чи щось на того, ти ж знаєш, яка ти. Я не думав, що це щось серйозне». «Тому що ти не спитав», – погодилась брік Марі. «Але, кохана, не ображайся», – белькотів Кен. Свен випинув груди. «Так, так, ось саме, а тепер іди звідси. Тупого Япі, Бріт Марі не хоче тебе більше бачити». «Хіба ти не розумієш?» – розкомандувався Свен, відчувши впевненість в собі. Рука Бріт Марі злетіла перед його носом, і Свена потоком повітря відкинула назад. «А ти, Свен, звідки ти взяв? Що я того хочу і не хочу цього? Ти мене не знаєш? Навіть я себе не знаю. Це ж очевидно, тому що зазвичай я так себе не поводжу». Десь у глибині піцерії, Особа з останніх сил утримувалась від сміху. Судячи з вигляду Вега та Омара, їм хотілося все це записати, щоб не забути жодної деталі. Бріт Марі зосередилась, поправила волосся, щистила тріски і спідниці, елегантно вклала забентовану руку у здорову і заявила вкрай байливо та доброзичливо. «А тепер я буду прибирати. Доброго вам вечора! Обом!» Дзвіночок брязнув за Кентом і Свеном, сумно і фальшиво. І якийсь час вони стояли на вулиці, кричали один на одного. «Ось бачиш, що ти наробив!» Потім стало тихо, а Брід Марі зайнялася прибиранням. Особа з дітьми сховалася на кухні. Вони не сміли навіть засміятися. Розділ двадцять дев'ятий Це не вина поліцейських, у жодному разі. Обидва прибули до боргу з міста і, напевне, просто хотіли зробити свою роботу в міру відпущених ним стіпностей. Навіть бріть Марі виявила трохи дбайливості. З людьми, в яких стріляють із пістолета, таке трапляється. Ми розуміємо, що ви у стані шоку, але нам потрібно отримати відповідь на деякі питання. Спробував пояснити перший поліцейський. Вас зовсім не турбує, що ви тупцюєте в брудному взуті, по щойно вимитій підлозі. Вам це, мабуть, приємно», – зауважила Бріт Марі. «Ми вже сказали, що шкодуємо, дуже шкодуємо, але ми вже кілька разів пояснювали, нам треба допитати свідків на місці», – зробив захід другий поліцейський. «Мій список пішов прахом», – оголосила Бріт Марі. «В якому сенсі?» Ви просите у мене свідчень Мій список сьогоднішніх справ пішов прахом У ньому не було нічого з того, що сталося сьогодні Тож тепер усе переплуталось Це не зовсім те, що ми мали на увазі, зауважив перший поліцейський А ха ха отже тепер я не так свідчу, констатувала прит Марі Наскільки добре ви бачили злочинця, не здавався другий поліцейський «З вашого дозволу, у мене чудовий зір», – так сказав мій окуліст. «У вас, Бріт Марі, чудовий зір». Бріт Марі підібрала губи, а потім додала з усією доброзичливістю. «Він?» «Знаєте, чудовий окуліст, дуже вихований і не ходить по будинку в брудному взуті». Поліцейські синхронно зітхнули. Бріт Марі у відповідь виразно видихнула. «А не зітхнула? Ні, ні в якому разі». Нам би дуже допомогло, якби ви змогли описати злочинця, попросив один із поліцейських. Зрозуміло, я можу його описати. І як ви би його описали? Пожвавішав обнадійливий поліцейський. Він мав пістолет. Ви ще пам'ятаєте якусь особливу деталь? Ахаха, хочете сказати поліцейський, це не особлива деталь? Ні, ні, я розумієте. Тут втрутився другий поліцейський, який явно вирішив завоювати довіру Бріт Марі, зміною тактики. Він поклав їй руку на плече і понизив голос довірливо сказав. «Не бійтеся, Бріт Марі, ви головне зрозумійте, такі злочини не варто сприймати як щось особисте». Бріт Марі змахнула з плеча його руку. «А як, на вашу думку, я повинна це сприймати?» Поліцейським довелося визнати – що це питання вони мають як задовільну відповідь. Бріт Марі тицнула пальцем у їхні черевики. «Я сприймаю, як щось дуже особисте, той факт, що ви тупцюєте в брудному взуті пощойно вимитій підлозі». Поліцейські вирішили повернутися до міста. Бріт Марі знову почала мити підлогу. Так люто, що особі довелося застерегти. «Обережніше зі шваброю, Бріт Марі», Блін, Люба, на думку Брід Марі, сьогодні не найкращий день, щоб роз'їжджати по приміщенню і посміхатися. Аж ніяк. Особа простежила, що Брід Марі випила пиво, з'їла шматок піци і простягнула їй ключі від машини. У мене склалося враження, що ремонт машини ще не закінчено, вигукнула Брід Марі. А ну, закінчено вже давно. Ну, але знаєш... Особа зніяковіло знизала плечима. Ні, я нічого не знаю. Особа зніяковіло потерла коліна. Машина готова вже багато днів, але без машини брід не поїде з бога. То ти обвела мене навколо пальця? ображено запитала бріт Марі. Брехала мені в очі? Ну, зізналась особа. Чи можу я поцікавитись, навіщо? Особа знизала плечима. «Ти мені подобаєшся! Ти це як його свіжа кров! У борзі, без брід, так нудно!» Треба зізнатися, на це брід Марі не знайшла гідної відповіді. Особа принесла ще пиво і вигукнула наче між іншим. «Але, брід, знаєш, дозволь мені запитати, як тобі синя машина?» «Що ти хочеш сказати?» – задихнулася брід Марі. Після того вони велику кількість часу провели на футбольному майданчику за обговоренням предмету. Особа щиро намагалась пояснити, Особа намагалася пояснити що заново покрити машину Бріт Марі лаком їй не важко. Тоді машина Бріт Марі стане такого ж кольору, як і її нові двері. Що це раз плюнути? Особа практично впевнена, що якось нагоди навіть зареєструвалася в якійсь конторі, як автофарбувальне підприємство. Під кінець бріт Марі так розхвилювалася, що дістала сумочки блокнот, вирвала весь список справ на сьогодні і розпочала новий. Того, що ніколи не робила в житті, але виняткові обставини вимагали виняткових вчинків. Додому бріт Марі поверталась пішки через весь бор у товаристві Ве та Омара, бо за день як-не як випила півлітра пива після чого сідати за кермо, не було чого й думати. Особливо за кермо машини із синіми дверима. Боже, що люди подумають! Дорогою додому Омар мовчав, як риба. Тобто, на кілька хвилин довше, ніж при першому знайомстві з Бріт Марі. Вега знову і знову телефонувала самі, але телефон не відповідав. Бріт Марі умовляла її, що самі, можливо, не знає про пограбування – але Вега відповіла, що це бор, У борзі всі про всіх знають. І якщо самі не відповідає, значить зайнятий справою – знайти та вбити психа. У таких обставинах Брід Марі не змогла залишити дітей самих. Вона привела їх додому та приготувала вечерю. За стіл сіли рівно о шостій. Діти їли, опустивши очі в тарілку, як я діти, які звикли чекати на гірше – коли телефон Брітмарі задзвонив уперше, вони шумно схопилися, але дзвонив Кент. І Брід не стала відповідати. Коли хвилею пізніше зателефонував Свен, вона теж не відповіла. А після того, як три рази поспіль зателефонувала дівчина зі служби зайнятості, Брід вимкнула телефон. Вега знову зателефонувала самі. Він не відповів. Коли ж вона без жодних прохань почала мити посуд... Брід Марія зрозуміла, що становище справді дуже серйозне. «Я впевнена, що нічого страшного не сталося», – сказала вона. «З чого ви взяли?» – огризнулася Вега. «Самі ніколи не спізнюється на вечерю. Він вечеряє, пробурчав за столу Омар. Потім взяв свою тарілку і поставив у посудомийну машину. «Сам». Тут Бріт Марія усвідомила, що ситуація надзвичайна. Кілька разів зосережено вдихнула і видихнула, вона міцно обняла дітей. Вони заплакали, і вона разом з ними. Коли нарешті в двері подзвонили, всі стріг вкинулись до коридору. Нікому навіть на думку не спало, що якби це самі, він відчинив би двері своїм ключем. Так що на білу собаку за порогом Омар подивився розчаровано. Вега злісно, а Брід Марі кожен за своєю базовою емоцією. «З брудними лапами сюди не можна», – повідомила собаку Бріт Марі. Собака подивився на свої лапи, і її самооцінка начебто різко впала. Поруч із собакою стояла Банк, а поряд із Банк – Макс, Бен, Діно та Жебрак. Банк підняла палицю, і кінець їй м'яко уперся Бріт Марі в живіт. «Ну ти, Рембо!» «Нічого подібного», – звичайно, обурилась Бріт Марі. Макс недостатньо знайомий з бріт Марі Відразу спробував розв'язати непорозуміння І розтлумачити її слова Банк Та це в сенсі шеймінгу У сенсі респект бріт Марі подивилась на нього так Ніби він звертався до неї За допомогою абетки Морзе Вона перевела погляд до наступного ряду Ним виявився Жебрак Ніби очікуючи, що той розтлумачить її тлумачення Макса Жебрак, мабуть, зрозумів він урочисто відкашлянувся і виразно промовив. «Ну це ви його зашухерли, громило, як рембо. Ви холоднокровний мазафакер!» Брід Марі терпляче вклала забинтовану руку в здорову, перевела погляд на Бена. Той усміхнувся і натхненно кивнув. «Коротше, це добре!» Засвоюши цю інформацію, Брід Марі знову перевела погляд на банк. «Ах-ха-ха, я задоволена, дякую!» «Нема за що!» – нетерпляче буркнула банк. І красномовно піднесла до очей зап'ястя. «Як щодо тренування?» – «Яке тренування?» – запитала Бріт Марі. «Тренування?» – відповів Макс. Він був у своїй клубній хокейній курці і танцював на місці, наче хотів у туалет. Бріт Марі розгубленно хиталася з пальців на п'яте. «Я вважала, що тренування скасовується з огляду на обставини». Які обставини, здивувався Макс. Пограбування голубчику, дбайливо сказала йому Бріт Марі. На обличчі Макса було видно, що він відчайдушно намагається зрозуміти, як пов'язані ці два факти. Нарешті він дійшов єдиного логічно можливого висновку. Грабіжник вкрав м'яч? вибач, перепитала Бріт Марі. А якщо він не вкрав м'яч, то ми можемо грати у футбол, відсумував Макс. Група на сходах мовчки прийняла його слова до відома, і оскільки ніяких раціональних контролументів не було наведено, вирушила на тренування. І розпочався футбол у дворі перед багатоквартирним будинком, між сміттям та велопарковкою. Три рукавички та один собака були воротами. Є така гра. Макс застосував силовий прийом, відібрав м'яч у веге, коли та вже збиралася забити гол. Вона кинулась на нього з кулаками. Макс позадкував. Ану відвали, багатенький синку. Відскочили всі. Омар відсохнувся від м'яча, немов мог побоювався і його теж. Чорна машина зупинилась на дорозі в той момент, коли жебрак втретє влучив штанзі в уріт м'ячем у ніс. І вона захотіла бути штангою. Омар кинувся в обійми самі. Вега мовчки випрямилась і попрямувала додому. Банк пригостила штангу цукерками з кишені. Самі підійшов і почухав штангу за вухом. Привіт, Банк, привітався він. Знайшов його? запитала та. Ні, пощастило психу, вигукнув жебрак і театрально підняв два пальці, складені пістолетом, і одразу ж утік. Бріт Марія глянула на нього так, ніби він поставив чашку пов серветку. Банк тиснула самі пальцем живіт. «Психу пощастило, але переважно пощастило тобі, самі». І попрямувала додому з Максом, дійно жебраком та Беном у кільвейтері. Перш ніж звернути за ріг, Бен зупинився і крикнув Бріт Марі. «Ви ж прийдете завтра?» «Куди?» – поцікавилась Бріт Марі. Всі дивилися на неї так, ніби вона остаточно вижила з розуму. «На кубок! Завтра кубок!» – гаркнув Макс. Бріть Марі почала щищати щось із спідниці, щоб ніхто не побачив, що вона заплющила очі і прикусила щоки. А ха ха, зрозуміло, прийду, зрозуміло. Вона не сказала, що це буде її останній день у борзі. Вега і Омар цього також не сказали. Бріть Марія сиділа на кухні. Нарешті самі вийшов з кімнати Вега та Омара. Заснули, усміхнувся він трохи вимушено. Бріч Марі встала. Зібралася з духом і заявила Я не хочу ні в що втручатись Тому що я аж ніяк не з тих, хто втручається в чужі справи Але якщо ти збираєшся перекінчити цього психа через велою Мара То май на увазі, що джентльмену не годиться нишпорити порити по всьому місту і вбивати людей Самі підняв брови, Бріт Марі стиснула сумочку А я не джентльмен, усміхнувся самі ні, але можеш ним стати, оголосила Бріт Марі. Він засміявся, вона – ні. Тому він теж перестав сміятися. Та перестання його не вбивав, він мій найкращий друг, просто хворий на голову, розумієш? Так, Бріт Марі здавалося, що саме це вона добре розуміє. Він винен людям грошей, неправильним людям, тому він у розпачі, він не думав, що там будуть вега та Омар. Хм, зауважила Бріт Марі. Ні, але я не мав на увазі, що там будеш і ти. Виправився самі. Це ні в якому разі не те, що я подумала. Ні, ні в якому разі, заперечила Бріт Марі. «Сорі, мені треба покурити, зітхнув Самі, і тут Бріт Марі помітила, що в нього тремтять руки. Вона пішла з ним на балкон. Нерішуче кашлянула, зовсім не демонстративно. Самі вибачився, видихаючи дим у бік від неї. «Сорі, вам це заважає?» «Я б хотіла б з твого дозволу спитати, чи не знайдеться в тебе ще сигаретка?» Не могрнувши оком, відповіла Бріт Марі. Самі розсміявся, не думав, що ви курите. «Я не курю», – підтвердила Бріт Марі. «Окей», – самі простягнув їй пачку. «У мене був...» Довгий день спробувала виправдатись Бріт Марі. Окей, окей, реготав самі, запалюючи їй цигарку. Бріт Марі кілька разів затягнулася, квапливо і неглибоко, заплющила очі. Дозволь повідомити тебе, що не тільки ти схильний до дикого та безвідповідального способу життя. У молодості я викорила значну кількість цигарок. Самі засміявся, швидше над нею, ніж разом з нею. Тому Брід Марі вважала за потребу пояснити. Дозволь повідомити тебе, що в юності я працювала офіціанткою і кивнула зізнанням, адже такі речі люди сходу не вигадують. Сам явно вразився і жестом запросив її сісти на перевернутий ящик з-під води. Може віскі, Брід Марі? Мабуть, розсудливість закрилася у себе в кімнаті, тому що Брід Марі раптом почула свій голос. «Так, знаєш, що самі, мені справді хочеться віскі». Вони пили віскі та курили. Брід Марі намагалася пускати дим колечками. Під час роботи офіціанткою їй так хотілося цьому навчитися. Ось кухарі цю справу вміли. Кільця здавалися такими заспокійливими. «Батько не знав, ми самі його прогнали. Ми з Магнусом», – раптом зізнався самі. «Хто це Магнус?» Запитала Брит Марі. Йому більше подобається псих. Магнуса люди не так бояться. Посміхнувся самі. ха, відповіла Брит Марі, але більше в сенсі ого, ніж ага. Батько напився і побив маму. Ніхто нічого не знав, але Магнус мав зайти за мною перед футбольним тренуванням. Ми тоді були маленькими, і він нічого подібного ніколи не бачив. Він же із нормальної родини, його батько працював у страховій компанії і їздив на ополі. Але він, чорт, він побачив, як я стою між мамою і татом Батько мене б'є, як завжди І раптом ні з того, блін, ні з цього Магнус приставив батькові ніж до горла і репетує Навряд чи тоді я розумів, що не всі хлопці живуть, як ми Не всі бояться повертатися додому Омар плакав, Вега плакала «Так що, знаєте, вже тоді було відчуття, що все, вистачить. Розумієте?» Брит Марі попирхнулася димом. Сам і дружньо поплескав її по спині, приніс води і, стоячи біля перил, розглядав, що там за краєм, не би вимірюючи політ до землі. «Ми з Манусом прогнали батька. Такі друзі на дорозі не валяються. Цілком ймовірно, що саме через віськи та цигарки – Брід Марі дозволила собі некультурне питання. «Де ваша мати, самі?» Вона поїхала, скоро повернеться, спробував ухилитися самі. Брід Марі погрозливо націлила на нього сигаретою. «Дозволь повідомити тобі, що я будь-хто, тільки не дурочка». Самі допив склянку до дна, похитав головою. «Вона померла», признався він нарешті. «Скільки часу потрібно Брід Марі? Щоб розібратися в цій історії. Вона й сама не знала над бором стояла ніч, схоже, йшов сніг. Коли батько самі Вега та Омара залишив бор, їхня мати найнялася в бюро перевезень і рік за роком ходила в рейси. Коли бюро звільнило всіх шоферів, вона почала брати замовлення в іноземних фірмах, скрізь де тільки могла, рік за роком, як це роблять матері. Якось вона застрягла в пробці. Ризикуючи втратити доплату, тому продовжила шлях у ночі В погану погоду на старій вантажівці На світанку назустріч вискочив легковик Водій явно потягнувся за телефоном Мама різко звернула, причіп занесла на слизькій дорозі І вантажівка перекинулась Дощ, скло та кров А троє тези за сотні миль від місця аварії Сиділи і чекали, коли в замку повернеться ключ вона була така гарна мама, вона була боєць, прошепотів Самі. Брит Марі довелося налити собі ще, перш ніж вона змусила вимовити. Мені неймовірно, неймовірно шкода, Самі. Які обої слова, але інших Брит Марі не мала. Самі, розуміючи, поплескав її по плечі, наче він її втішав, а не навпаки. Вега боїться, хоч здається, що злиться. Омар злиться, хоч здається, що боїться. А ти? – запитала Бріт Марі. Я не маю часу відчувати, мені треба дбати про них. Але як я хочу сказати, а як же влада? – прошепотіла Бріт Марі, відчуваючи повне сум'яття в голові. Самість запалив їй нову цигарку, потім теж запалив. Ми нікуди не заявляли, що батько звали. Він зараз десь за кордоном, але все ще зареєстрований тут. У нас були його старі права водія. Омар підкупив одного далекобійника на заправці, щоб той поїхав у місто в поліцію, вдав батька, чогось набовтав і підписав папери. Ми отримали кілька тисяч страховки за маму. Більше ніхто ні про що не питав. Але ви не можете просто... Господи, самі! Це взагалі, кажучи, не книжка про Пепі Довгу Панчоху. Вигукнула Брід Марі, «Хто подбає про цих дітей?» «Я», – відрізав самі, «Я про них подбаю». Брід Марі затягнулася і закашлась, поперхнулася віскі та димом, самі знову обережно поплескав її по спині. І давно запитала вона, «Вже кілька місяців, я розумію, що за них скоро візьмуться, я не дурень, але мені просто потрібно трохи часу, Брід Марі». «Просто небагато часу. У мене є деякі плани. Потрібно довести, що я можу забезпечити їх. Розумієте, інакше Вега та Омаро засунуть до якоїсь сраної прийомної родини. Я не можу цього допустити. Я не з тих, хто може взяти та звалити». Брідь Марі підвелася і почала щось чищати з себе. З балконих прутнів і з усього, що потрапляло під руку. «Он плями на перилах, нічим не відтираються». Гірко поскаржився самі, а з пробував, запитала бріт Марі. Він похитав головою, міцно зажмурився. Брід Марі розглядала своє відображення у склі, все у хмарах тютюнового диму. Може, тобі дозволять опікунство, і якщо ти розкажеш усе, як є, то може... Подивіться на мене, Брід Марі, я в поліцейській базі даних, безробітний, працюю з публікою на кшталт психа. «Ви такому б довірили дітей?» «Ми покажемо їм твою скриньку для столових приборів». Брід Марі, благаючи, подивилась на Самі. «Пояснимо, що маєш потенціал стати джентльменом. «Дякую!» Він поклав її руку на плече. Брід Марі притулилася до нього. «І Свен усе це знає?» Самі погладив її по волосю. Це він розмовляв з іноземними поліцейськими, які знайшли вантажівку. Він приїхав сюди і все розповів. Плакав разом з нами. Коли мама водить вантажівку, це як батьки військові. І якщо у двері дзвонить хтось у формі, і ти все зразу зрозумієш. Значить, Свен, він усе знає. Брит Марі відчайдушно моргала в його сорочку. Поведінка надзвичайно дивна. Доросла жінка на балконі у молодого чоловіка. Посеред ночі. Що, власне кажучи, подумають люди. Я завжди вважала, що поліцейськими стають, бо вірять у закон та правила», – прошепотіла вона. «Я думаю, Свен став поліцейським, бо він вірить у справедливість», – відповів самі. Брід Марі випросталась, стерла щось з лиця. «Нам знадобиться ще візки, і я хотіла попросити засіб для миття вікон, якщо для тебе це не надто складно». І після довгих роздумів додала, «За обставин, що склались, я згодна на будь-який засіб для миття вікон.